Власне, сказав він баби, і як водиться, додав для зв'язки слів ще пару, котрі беззаперечно стосувалися тих, хто вже націлював свою заборонену угодами зброю на їхню непереможну висотку. Але у перекладі на мирну мову це пролунало саме так – наші жінки найкращі в світі. І Герман не міг з цим не погодитись. Він уже звик бувати тут і мав усе, що доводилося робити за роботу. Таке собі відрядження, як три часом розтягувалося на кілька місяців, з перевиконанням плану, коли після кінцевого об'єкту знаходилося ще кілька, потім ще кілька. Адже зв'язок рвався, мов нитка, і він відчував себе павуком, що весь час мусить відновлювати свої нетривкі сіті, зруйновані вітром чи дощем. До сірої зони викликався їхати сам. Хлопці поволі віджимали кілометр за кілометром небезпечної місцевості нашпагованої мінами, де у напівзруйнованих будинках якимось дивом тривало життя. Здебільшого тут мешкали старі люди, але траплялися і цілі сім'ї з дітьми, чим помешканням стали підвали і погреби. Він звик бачити, як вони ховаються, як тягнуть руки до привезних харчів і води, як скаржаться на таке життя. І хочуть лише одного – аби не стріляли, аби... Не стріляли. І його сповненого співчуття все ж таки не полишала злість. Вона присмокталася до серця давно і була, мов п'явка, вигнута знаком запитання. Що буде далі? З цими людьми? З цією зоною, на яку перетворилися колись квітучі землі? Йому не раз доводилося чути про тотешню свою правду. Мовляв, існує якась своя правда, яку він мусить зрозуміти. Яка правда? Здебільшого вона полягала лише у тому, що в багатьох місцевих за лінією розмежування жили родичі, друзі та знайомі, котрі роками прибріхували про свої зарплати і пенсії і пишалися величчю, якої ніколи не бачили. Синюшні, опухлі від макаронів і пиятики тітки і дядьки, навертаючи на гумові чоботи по 5 кілограмів землі в суцільному бездоріжжі, якимось дивом вважалися прикладом благополуччя і на весь рот захищали кровожерливого кремлівського карлика, ратуючи за міцну руку. Ось чого він не міг збагнути. Цієї довіри до чужого слова, котрого було достатньо, аби зректися своїх нинішніх садів і городів, вибілених хаток, соняхів, чорнобривців, пісень, котрі співалися під час застілля. Стоїть гора висока. Місцевість, до якої він прибув день, була схожа на вищерблений рот старої людини. Зранку він налагодив пошкоджений осколком ретранслятор, переходив з хати до хати, не скидаючи з плеча автомат. Наштовхнувся на кількох жінок, які зустріли його досить привітно, роздав їм все, що мав із собою, запросив підходити до сільради, де розвантажували машину з продуктами і водою, і побачив в кінці вулиці знайому швидку, з кривим білим написом поверх червоних ліній «Стоматологічна допомога». Біля неї стояло кілька дітків і жіночок з дітьми на руках. Посміхнувся радісно, і цієї ж миті п'явка на серці вирохнулася недобре, згадав молоду гарну лікарку, що начеклувала потрясаючій плов на тій висоці. Що вона тут робить? Що тут роблять тисячі таких, як вона? І чому всі ці люди мусять гинути саме тут, на своїй землі, захищаючи її не від інопланетян чи кіношних орків, а подекуди від своїх же пересічних, навіть дуже пересічних громадян, котрі дали ключа від своїх хат сусідам. «Заходьте, брати наші старші, беріть, що бачите, на здоров'я, аби лише тікляті бендерівці з правосеками не прийшли, не поїли немовлят. Зустрілися з лікаркою мовріднім. Вона вела прийом місцевих, а вранці наступного дня запланувала оглянути увесь бойовий склад. Зубного лікаря тут не бачили понад два роки, і тому черга зібралася чимала. І він припинив піджартовувати над такою, як йому здавалося, не найнеобхіднішою допомогою. Тепер він добре розглядів цю лікарку, і потом відвів очі. За негласним законом, відверто роздивлятися жінок тут вважалося нетактовним. Особливо таких. З мигдалевидними очима, з ніжною, хоча вже й дещо пошерхли від сонця і вітру шкірою, зі жмутком густого зібраного на потилиці волосся, з ніби намальованими вустами і високими вилицями, та куб красуню та на листівку рекламувати щось мирне, якесь запашне мило чи білизно. Ближче до ночі, коли почався обстріл, чиїсь недобрі руки, що заряджали заборонену 120 мм Звели їх у підвалі баби Віри. Добігти до бліндажа вони не встигли, завернули до найближчої хати. «Тепер гатитимуть до ранку, години до четвертої», з виглядом знавця повідомила баба Віра. «Але ближче теж не сунуться. Розташовуйтесь». Довелося всідатися серед слоїків із консервацією і мішками прогнилої картоплі. «Вам варто було поїхати звідси раніше», мовив Герман. «Так, можливо», – сказала лікарка.